mtazamaji wa Esther TV karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hii leo nakuletea historia ya kabila la wadatoga. Wadatoga ambao ni wengi, wafahamu kama wa Wangati au wa Barabegi. Ni jamii ya kinailoti ya nyanda za juu ambao wanapatikana kaskazini mwa Tanzania, hasa katika wilaya ya Mburu na Hanangi mkoani mwenyara. Manyara. Japo katika miaka ya hivi karibuni wamesambaa nchi nzima ya Tanzania kwa ajili ya kusaka malisho ya mifugo yao. Sili. Kama wanailoti wengine, wadatoga asili yeo ni Sudani na Magharibi mwa Ethiopia. Na walifuata bonde la mto na ndio maana waliitwa wanailoti kuelekea kusini nchi hizo kuna makundi ambayo hutofautiana katika mambo kadha wa kadha na makundi hayo ni Babaiga, Bajuta na Otatu utafiti unaonyesha kuwa wadatoga walifika katika mlima uliopo mpakani mwa Kenya na Uganda katika karne ya 18 na waligawanyika katika makundi mbalimbali wengine waliendelea kuelekea kusini hadi pwani ya mashariki ya Ziwa Victoria na wanaishi hapo mpaka hivi sasa. Kundi kubwa lililobaki lilielekea kusini mashariki hadi magharibi mwa mlima Kilimanjaro, mlima ambao wadatoga wanaita Jigidamaa, yani mtu mwenye kipara au mlima uliokama kama shujaa aliyeuwa simba kutoka na barafu iliyopo katika mlima huo na hapo wakakutana na wamasai mbapo walipigana sana na baadaye kuelekea magharibi kupitia mlima Oldenyolengai wanaouita Gijeba Separa Rainyi yani mlima unaotapika moto hadi Kreta ya Ngorongoro ambako walikaa kwa miongo mingi sana kabla kuondoka hapo baada ya vita na wasimu wao wakubwa ambao ni wamasai wadatooga ambao wanaishi manyara waliendelea kutoka katika kileta ngorongoro na walizidi kusonga mbele zaidi kuelekea magharibi hadi bonde la ziwa eyasi ambako wakagawanyika tena katika makundi Kundi moja liliamua kuelekea Magharibi na kundi jingine likapanda kuelekea juu ya bonde la Ufa wakielekea Kusini Magharibi. Kundi hilo lililoelekea Magharibi lipofika Magharibi mwezi wa Easi, maeneo ya Maswa ya Sasa, wakaamua kubaki pale na ndipo wanapopatikana mpaka hivi leo. Lugha yao ni Kidatoga ambayo huitumia kwa mawasiliano ya wao kwa wao. Utawala, viongozi wa kabila la Wadatoga Wana uongozi uliotukuka na viongozi hao ni jasiri na wanaongoza kwa weredi na wanafanya mambo yao ambayo ni mfano wa kuigu kwa vizazi vingine viongozi wa wadatoga hawana mamlaka ya kuchagua aina ya kaburi ya mwanamchu wake kwani wanatoa uhuru wa familia kuchagua wenyewe kama indapo familia imefiwa. na baada ya kiongozi kufariki jamii inakaa na kana kutathmini uongozi wake wakati wa uhai wake na ndipo kuamua nane atakua mrithi wa kiongozi huyo mila na desturi Wadatoga wanaenzi mila na tamaduni zao za zamani mfano katika msiba na sherehe bado kabila hili wanafuata tamaduni zao za asili katika kudumisha mila na tamaduni zao hata tunaji wao wakazi kazi katika makundi kwa mfano, wakina mama wanafanya kazi kama vile kuandaa chakula, kutafuta malisho ya na kazi nyingine za nyumbani. Kwa upande wa vijana wao, wanafanya uyayushaji wa vyuma, lakini wakina baba wao ni wawindaji na kufanya shughuli za kilimo. Wadatoga wote unatambulika kwa wanawake wao wanapolewa huvishwa sketi ya ngozi ambayo huitwa anangwenda na kujiita gida anangwenda yani wavangozi. Ko, katika koo za kabila la wadatoga, ni kama vile bajuta, terem na jegana na ko nyingine ambazo zipo ndani ya kabila hilo. Ndoa katika jamii ya wadatooga hutumia mshenga na kupata ridhaa ya wazazi mpaka kufikia uamuzi wa kuoa mara nyingi kijana na anamchunguza binti kwa muda wa kutosha Ikiwa ni pamoja na kujua familia anayotoka hasa kuzingatia uchapakazi kutokuwa mchawi na pia utajiri wa ng'ombe kwa ni binti wa kidatooga anapolewa hupewa zawadi ya ng'ombe lakini jambo la kushangaza tofauti na jamii nyingine ni kuwa Mahari huweza kuwa hata bunda la tumbaku, asali, na ndama mweusi, Asina mabaka wala maua. Njia hii hutumiwa mara nyingi hasa pale unapopeleka posa na kuonekana kuwa uwezekano wa kushinda tenda ni mdogo, lakini mnapendana sana. Yaani huwa hii ni plani B na siku ya harusi mama wa binti hawezi kuhudhuria. Dini Jamii hii ya wadatoga wanabudu Mungu wao na makuhani wanaongoza ibada wanakuwa ni wanawake na makuhani wengi wanatoka katika kwa mbali kwa ajili ya kumomba Mungu katika mambo yao elimu Jamii ya kabila la Watotooga hawajaona umuhimu wa watoto wao kwenda shule bali huwafundisha elimu ya asili ambayo kwao ni jando na unyago kwa ajili ya kuweza kupata elimu ya namna ya kuishi na kujikimu kimaisha. Uhusiano, kabila la Wadatooga wanashirikiana na kabila la Wahadzabe. Kwa jamii hizi zinapendana sana na kushirikiana kwa sababu wanategemeana katika kazi zao na maisha ya kila siku. Shuhuli kuhusu kabila la Wadatooga lenye makazi yake kaskazini mwa Tanzania kabila hili hujishughulisha na shughuli mbalimbali na moja kati ya shughuli hizo ni ufuaji wa vyuma, ufugaji, kilimo na uvuvi. Chakula cha asili. Wadatooga wanachokula chao cha asili ambao ni nyama, damu, mizizi pamoja na matunda ya asili. Lakini wengi wanaoishi mjini kwa sasa wanakula vyakula mbalimbali mbali, kama vile ugali, wali, viazi na vyakula vingine. Vinywaji Wanatoaga wana kinywaji cha asili, ambacho ni pombe. Na pombe hia hutengenezwa kwa asali na mizizi ya miti kwa kuichimia na kisha kuchanganya na asali. Na hapo wanapata pombe ambayo ni kali sana. Ngoma za asili. Kabila la wadatoga wana mziki wa asili ambao mziki wao hupiga ngozi na fimbo kwa ajili ya kupata biti ya mziki, Na wanafurahisha sana wanapoimba nyimbo zao za asili. Na hili ni kabila la wadatoga, wanaopatikana katika mkoa wa Manyara nchini Tanzania. Historia hii imetoka kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli.